Любов към Бога Беседа от учителя Държана пред Общия Окултен клас на 2 ноември 1932 г. в София. Ще прочита 13 глава от Матея от 4 до 53 стих. Всички хора говорят за живота, но разбиранията им са различни. Колкото хора, толкова разбирания. Много от човешките разбирания за живота са подобни на разбиранията на Оня, който суши хляба, за да има за дълго време, да се осигури. Днес суши хляба, утре суши, постоянно го складира, да се запази. В края на краищата животът му се обесмисля. Какво ще му допринесе сухия хляб? както сухият хляб убива апетита на човека, така и много от сегашните разбирания на хората за живота обезсмислят тяхното съществуване. Учените казват, че в бъдеще ще се приготвят особени пилюлчета, които ще заместят хляба и другите храни. Те смятат, че по този начин ще улеснят живота. Колкото сухият хляб улеснява живота, толкова и пилюлчетата ще го улеснят. Колкото разбиранията на хората улесняват живота им, толкова ще помогнат и пилюлчетата. Знание е нужно на човека да превърне сухия хляб, да го направи годен за ядене. Ще вземеш вода, ще натопиш хляба и той ще умекне. Какво ще правиш, ако нямаш вода? Понеже разбиранията на хората са различни, едни от тях ще се хранят с сухляб, други с пресни плодове. Те вземат плодовете направо от дърветата. Всеки ден имат пряста и чиста храна. Има ли смисъл да пазят храната си? Съвременните хора се различават и в разбиранията си за доброто. Затова някой казва – Едно време бях добър човек, сега не съм добър. В бъдеще пак ще стана добър. Това е неразбиране на доброто, неразбиране на живота. Като не разбираш живота, не се ли питаш на какво се дължи вътрешната връзка между хората? Доброто обединява хората. Той ги свързва и създава известна близост между тях. Не се ли питаш, защо искаш да те обичат и защо обичаш? Някой път искаш да направиш добро, но се въздържаш. Страхуваш се да не изпаднеш в противоречие. Казваш, вместо да страдам, по-добре другият да страда. И така се отказваш от доброто. Когато страдаш, ти разбираш своето страдание, но дойдеш ли до страданието на ближния си, по-малко разбираш. Истинският морал изисква да разбираш страданията и радостите на ближния си толкова, колкото и своите. Ако разбираш себе си повече от другите, ти живееш в обикновения, в човешкия морал, стремиш се към нещо и казваш Ако постигна своя идеал, от мене ще стане човек. Обаче не ти се дават условия за това и ти оставаш обикновен човек. При обикновения морал се дават посредствени условия на човек. Друг е въпросът, ако той живее по високия морал. Там се дават богати условия. Дава се възможност на човека да постигне своите желания. Какво представлява човек? Неизмътено яйце, в което се крият всички негови възможности. За да се прояви човек, яйцето трябва да се тури при условия да се измъти. Защо е затворен човек в яйцето? Защото трябва да се поставя при условия да се прояви, т.е. да се измъти. Само така той влиза в нова фаза на живота и се явява в нова форма. Обаче, не всяко яйце поставено под квачката се излюбва. Не всички човешки желания са постижими. Едни от желанията се излюпват, а други не се излюбват. За да се излюпят човек трябва да спазва всички външни условия, да поддържа нужната температура и светлина. Ако излюпването стане на време и правилно, след това трябва да се следи за развитието на желанията. Измътването на яйцето има отношение към проявите на човешката мисъл. Следователно, не е достатъчно само да мислиш, но мисълта ти не трябва да бъде тревожна. Защо ще се беспокоиш какво ще стане с тебе? Той е въпрос е разрешен. Иди на гробищата, ще видиш какво ще стане с тебе. Кога ще стане това? Когато и да е. Като започнеш от първата година на своя живот и дойдеш до 120 години, един ден все ще стане това. Ще отидеш на едно място, дето се разрешават всички въпроси. Ще кажеш, че има друг свят. Това не е важно. Докато си на земята, за тебе е важно, че ще отидеш някъде, дето отиват всички хора. Въпреки това, човек купне, желае, стреми се, като че вечно ще живее. При това, той предпочита радостта пред страданието. Защо? Защото не разбира живота. Живота трябва да се разглежда отново становище. Има ли нещо лошо в събличането? Има ли нещо лошо в обличането? И едното и другото са два важни необходими процеса. Не е нескромно, че си се облякал добре. Не е скромно, че си се облякал лошо. Казвате, че не е морално да се облича човек много хубаво, т.е. да се труфи. Какъв е моралът на живата природа по отношение на облеклото? Ако се вгледате в млекопитаещите, виждате, че природата ги облякла в скромни, еднообразни дрехи. Дойдете ли до птиците, до певерудите, тя ги облякла в много красиви и разнообразни дрешки. Тя ги е напъстрила, накичала ги е толкова много, че човешкото око се губи в тая външна красота и разнообразие. Човек се чуди защо по отношение на едни същества природата е проявила всичката си щедрост, а спрямо други се е затворила толкова много? Тя е дала най-красивите дрехи на птиците, най-красивото лице на човека, най хубавия ум на ангелите и най-доброто сърце на боговете. Най-силна воля има Бог. Затова Той управлява света. Това е само за изяснение, да разберете нещата. Това, което ви казвам за облеклото, за лицето, за ума, за сърцето и за волята, са разхвърлени думи, както и вие взимате числата разхвърлено и казвате това число е 5, а това 10. Какво означава числото 5? 5 единици. Обаче това число има различни степени. Ако напишете 4 петорки една след друга, те се различават както в количествено, така и в качествено отношение. Не е все едно да имате 5 единици, 5 десетици, 5 стотици или 5 хиляди. Кое от тия числа би желал да имаш петорката реда на единиците, на десетиците, на стотиците или на хилядите? Можем да отидем още по-нататък. Да имаме петорка в реда на 10 0, 10 000 и така нататък. Числото 5 в една от тия степени може да спаси човек. Ако отидеш при някой гадател, той ще ти каже, например, че твоето щастие зависи от числото 5, взето в четвърта степен. Ти ще се чудиш, какво означава това. Седиш умис, Недоволен от живота, нещастен, без пет пари в джоба си. Някога си купил един лотариен билет, но си го забравил. Дойде твоя приятел в думата ти и казва, че билетът ти печели. Веднага скачаш, обличаш се и отиваш да видиш колко печелиш. Гледаш, сумата е голяма. Докато нямаше пет пари в джоба си, сега разполагаш с голяма сума. Това са пари. Това е красивата му макам, която трябва да бъдеш внимателен. Ако не си внимателен, можеш да я изгубиш. Тя има неустойчив характер и може да пристане на всеки, когато срещне на пътя си. По-неустойчиво нещо от парите няма. Те са опасно нещо. Трябва да се молиш на Бога да не те напусне твоята красива жена. Такова нещо са и парите. Когато се говори за лошата жена, аз разбирам парите. По лоша жена от парите не съществува. Казва да те пази Господ от лоша жена. Превеждам. Да те пази Господ от парите. Те имат отношение към външния живот на човека, но не към вътрешния. Не допускай парите да влизат в ума, в сърцето или в волята ти. Защо? Защото те развръщават. Само по себе си златото е устойчиво и неизменно, но и то внася в нас е съблазън в човек. Казваш, че парите са глупаво нещо. Така е. Парите нямат никаква интелигентност, но те могат да блазнят и уфорчат човек. Както лошата жена може да съблазни човека, така и парите съблазняват. Даже е по-страшно. За парите можеш да лежиш в затвор. Откраднеш една голяма сума, но веднага те хващат, съдят те и те турят в затвор, дето упропадат всичките ти мечти. Готви се за министър, за председател на република, но парите те съблазняват и свършваш живота си в затвор. кое съблъзнява човека. Коя е причината, дето той не устоява пред парите? Неговото криво възпитание и разбиране. Човек мисли, че ако се домогне до числото 555 000, пред него ще се разкрият всички възможности в живота. За числото 555 000 се крият много човешки мисли и желания. Човек започва да си мисли, как ще се облече, какъв вид ще има, как ще се представи пред обществото, как ще говорят хората за него и тъй нататък. Едни ще гледат на него като на благороден човек, но други ще го осъдят. Всички хора не се съблазняват от парите, но мнозина не се познават, не знаят доколко са устойчиви. Те казват, че хората трябва да бъдат добри, но живеят братски, да живеят братски, да се обичат, да се жертват един за друг. Лесно се говори. Но като дойдат до изпълнение на казаното, отстъпват. Питам, обичали ли сте вие да знаете какво нещо е любовта? Обичали ли сте всички хора да знаете как се издържа на това? Правете опити в любовта. Прилагайте да видите колко сте силни. Преди години бях във Варна. В стаята, дето живеех, дойде от някъде една мишка, която редовно напипваше хляпа и започваше да гризе. Дето и да го криех, тя все го намираше. Както и да се разговарях с нея, тя не взимаше в внимание думите. Не е въпрос, че яде от моя гляб, но остават следи от нея. При това тя вземаше хляба без позволение. Готов бях да й дам повече, отколкото сама взима, но да иска позволение. Тя не разбираше, че мога да й причиня голямо нещастие. Един ден я хванах, и започнал да се разговарям с нея. Тя цялата трепереше от страх. Казах и Знаеш ли, че живота ти е в опасност? Аз мога да направя с тебе каквото искам, но още те оставя да живееш. Отворих прозорица и я пуснах на покрихба върху керамидите. Тя бързо се скри някъде и повече не влезе в стаята ми. Казвам така постъпват всички хора по отношение на разумната природа. Те пристъпват нейните правила, вършат нещо без нейно позволение. Един ден тя хваща някого с ръката си и той цял се разтреперва. Тя му казва: Знаеш ли, че животът ти е в моите ръце? Но от мен да мине. Тя го пуща на свобода и той престава да върши нещо против волята й. Тя му казва, мястото ти не е тук. Това значи, не трябва да живееш при условия, дето живота ти е в опасност. Казвате, какво трябва да правим тогава? Намерете правилен начин за разрешаване на въпросите в живота. Има един начин, който разрешава една трета от въпросите. Има един начин, който разрешава две трети от въпросите. Има един начин, който разрешава три трети от въпросите, т.е. всички въпроси. Той е начинът на единицата. Той е заключен в две думи. Възлюби Господа. Какво трябва да правя. Възлюби Господа, болен съм, страдам, възлюби Господа, беден, нещастен съм, възлюби Господа. Това е формула, в която се крие кардиналното разрешаване на всички въпроси. Който може да приложи тази формула в живота си, всичките му работи се нареждат добре. Защо хората не успяват в живота си? Защото не прилагат формулата «любов към Бога». Те и до днес още прилагат старата формула «любов към себе си». Едно време хората са живели като животните стада в големи общества. Това е една трета разрешаване на въпросите. Те и до днес още живеят на стада – на черди прилагат любовта и към ближния. Човек е дошъл и до любовта към себе си. Време е вече да приложи любовта към Бога и из това да разреши всички житейски въпроси. Това значи да виждаш Господа навсякъде, да съзнаваш, че Той присъства във всички живи същества. Казваш, велика опитност имам, намерих Господа. Щом се намериш предизвестно изпитание, започваш да се колебаеш. Ти се разколебаваш в това, което сам си решил и казваш И Бог е като хората. Той не ме обича. Това е човешка мисъл. Какви са отношенията на Бога към човека, никой не знае. Това не е важно. За теб е важно ти да обичаш Бога. Аз мога да говоря много за любовта към Бога, но искам да чуя нещо от вас. Две хиляди години вече от как вие прилагате формулата любов към себе си. Искам да ми кажете, какво значи да обичаш себе си. Искам да ми кажете, защо някога човек не обича себе си. Как е възможно да обича себе си и при известни изпитания да се самоубиеш? Так е възможно да обича себе си и да се оставиш да те заробват. Да обича себе си, аз разбирам да разрешиш всички мъчноти и в живота си с любов. Да обича себе си, това значи да разрешиш въпроса с ближния си, да го възлюбиш като себе си който е разрешил този въпрос, минава за учен, но не като Оня, който казва, че разстоянието между Земята и Слънцето е около 92-93 милиона мили. Не е все едно дали това разстояние е 92 или 93 милиона мили. Един милион разлика не е малко. Даже изчисленията на учените за бързината на светлината не са точни. Да знаеш точно пързината, с която се движи светлината, това значи да разрешиш един важен въпрос. Истинската наука изисква точни изчисления. Истинският живот изисква точни разбирания. Сегашните хора говорят за любовта без да имат точно разбиране за нея. Те не знаят какво нещо е любовта. Стишнеш, стиснеш ръката на някого, но той е недоволен от тебе. Защо? Стиснал си го повече, отколкото трябва. Взел си от него повече, отколкото трябва. Някога стискаш по-малко, отколкото трябва. Взел си по-малко, дал си повече. И в даването, и в вземането трябва точност. Птиците и млекопитаещите също прилагат стискането като метод на любовта. Птицата хваща жертвата си между клюна и краката си и започва да я стиска, докато я удуши. В първо време е глад и милва, докато я задуши и изчезне от краката й. Това са целувките на животните. Такива са целувките и на хората. С такива целувки нищо не се разрешава. Докато не целунеш човека, лесно се разбираш с него. Щом го целунеш, всяко разбирателство изчезва. Мислете върху този въпрос. Сами да се убедите в истинността на моите думи. Любовта на сегашните хора е материалистична. Те се обичат когато имат пари. Що мумата даде 25 000 долара на момъка, любовта се явява между тях. Те стават топли и си разменят целувки. Ако няма пари, и двамата са студени. Парите създават условия да се обличат добре, да се разхождат с автомобил, да живеят в хубава къща, да се хранят добре. Докато единят не дава правилно, а другият не взема правилно, никакво разбиране, никаква любов не съществува между тях. Ако целувките се определят от парите, това е търговия. Ще целуваш по един път на ден, за да получиш 25 000 долара. Ако целуваш по три пъти на ден, ще получиш 75 000 долара. Ще богатееш, а другият ще обеднява. Каква философия има в това? Търговия, нищо друго. След това оня, който е целувал, ще дава, а другия ще взема. Любовта е безкорисна. Като любиш, ще даваш и ще вземаш без пари. Като любиш, ще лекуваш и ще помагаш без пари. Любовта на сегашните хора е любов на вземане и даване. Ако даваш, очакваш да получиш. Ако получиш нещо, другият очаква да вземе. Направиш нещо, очакваш да те възнаградят. И това не е лошо, но не е правилно. Даваш една целувка и получаваш 25 000 долара. Това е продажна любов, която коства понякога живота на човек. Целунеш един човек, но оказва се, че той е прокажен. Получиш 25 000 долара, но излагаш живота си на смърт. Това става навсякъде в света. Ти забогатяваш, заемаш високо обществено положение, става знатен, но в замяна на това придобиваш от някъде проказ. Какво става с теб? Постепенно губиш своята интелигентност, своя света и животът ти се обесмисля. обезмисля. Днес и млади и стари се оплакват, че живота им се е обезмислил. Не казвам, че обществения строй е напълно виновен за това. До някъде и той е виновен, но има още много външни и вътрешни причини, които заблуждават човека и го правят нещастен. Ново, разумно разбиране е нужно на човечеството. Обществото и народите се нуждаят от нов строй, при който всеки да е готов да дава по 25 000 долара, а не да очаква да получи. Давайте без да очаквате възместие. Докато има хора жадни за целувки, това показва, че те са бедни и очакват да получат нещо. Щом няма кандидати за целувки, хората са богати, никой не се нуждае от пари. Имаш пари, но няма кого да целунеш. Лошо ли е това? Аз вземам целувката като идея, като символ на нещо, а не в буквален смисъл на думата, както отнес я разбира. Всеки човек е целувал. Но вижда голямото различие между умствената целувка и действителната. Кой момък или коя момъкът като целуне? Не си каже. Не е това, което си представях. Под целувка в красив смисъл на думата. му онова, което повдига падналия, лекова болния, възкресява мъртвия. Можеш ли да целунеш така? Ти си целунал по божествен начин. Не можеш ли да целуниш така? Никога не целувай! Хората разменят божествената монета с човешката, за това са я обесценили. Възлюби Бога, е казано в писанието. Ако можеш да разрешиш всички мъчути и своя живот, както и в живота на цялото човечество, ти си възлюбил Бога. Ти влизаш вече в новия живот. Не е достатъчно само да говориш за любовта, да, но трябва и да живееш. Не нея. Не е достатъчно само да посрещаш изгряващото слънце, но трябва да се ползваш от неговите енергии. Ако между енергиите на слънцето и енергиите на твой организъм става правилно обмяна, ти всякога ще бъдеш здрав. Щом си болен, това показва, че обмяната не е хармонична. Който вярва в теорията на прераждането, казва, че като дойде втори път на Земята, ще постигне всичко. Може да дойде пак на Земята, може и да не дойде. Или може да дойде и нищо да не придобие. Какъв смисъл има да посетиш 10 пъти концерта на някой велик музикант, а в това време да се прививаш от болки в стомах? Има смисъл да слушаш великия музикант, ако стомахът ти е абсолютно здрав. Има смисъл да се прераждаш, ако всеки ден учиш и придобиваш нещо ново. Итай! Новото учение изисква здрави хора. Само здравият може да схвани идеите на новото учение. Какво представлява новото учение мълчина знае. Какво е проповядал Моисей и какво е проповядал в Христос, също мълчина разбира. Днес има условия да разберат и Моисей и Христа. Казват, Христос ще оправи света. Казвам, светът ще се оправи, когато хората възлюбят Господа. Има един свят, който е оправен, но човешкият свят още не е оправен. Време е този свят да се оправи. Да се оправи светът. Това значи да се разрешат правилно всички социални въпроси. Първият въпрос, който трябва да се разреши е въпросът за цялото и отношението на частите към цялото. Щом се разреши този въпрос, човек се освобождава от заблужденията и ограниченията на живота. Всички говорят за хляба като един от важните економически въпроси. Да се разреши този въпрос, това значи да се освободи само стомах. Това е частична свобода, а не обща. Това е само една трета от истината. Когато се разрешат всички въпроси, тогава ще се придобият 3 трети от истината, т.е. абсолютната свобода. При разрешаване на въпросите, мнозина излизат от своите желания и се стремят да ги реализират. За да реализираш едно свое желание, трябва да платиш два пъти повече, отколкото то струва. Ако не си съгласен да платиш, трябва или да отстъпиш, или да отложиш реализирането му. Такъв е законът. Който не иска да дава, трябва да е готов да отстъпва. Има известни желания в човека, които не се поддават на външно разрешение. В човека се явява вътрешен спор, докога? докато най-после реализира тия желание. Тоест, намери изходен път. Например... Ти си женен, жена ти е тежко болна, жената, децата ти следват в странство, а нямаш пари, не можеш да посрещнеш нуждите си. Чуди се какво да правиш от деда вземеш пари. Спомняш си, че един твой познат ти дължи известна сума, но не мисли да я връща. Ти казваш, ако го дам под съд, ще получа парите си и ще си помогна. Но как ще го дам под съд? Аз вярвам в Бога, знае, че не трябва да давам брата си под съд. В тебе се явява една вътрешна борба. Мислиш за жена си и за децата си, но мислиш и за Бога. Най-после решаваш въпроса от полза на твоя познат. Отказва се да водиш дело против него. Казвам. Много от вашите спорове са все от такъв характер. Ти се бориш с себе си в чия полза да разрешиш даден въпрос – полза на Господа, на жена си или на своя ближен, или на себе си. Трябва да се откажеш от желанието си да дадеш брата си под съд. Това е правилното разрешаване на въпроса. Един човек услужил на свой познат с хиляда лева, които трябвало да му се върнат скоро време. Случило се, че познатия не могъл да върне парите на време. Обаче кредиторът му се е намирал в затруднение, имал нужда от пари. Той си мислял. да дам подсъд своят длъжник не мога, какво да правя, как да си помогна, отде да взема пари. Най-после решил да не дава подсъд своя познат и да потърси друг начин да посрещне нуждите си. След време неговия познат забогатял много станал милионер. Той си спомнил, че дължи хиляда лева и от благодарност към своя другар отишъл при него и му предложил сто пъти по-голяма сума от дължимата. Ако беше го дал под съд, положението му щеше да се затрудни. Понеже видя пример от Божественото разрешаване на въпроса, и той постъпи по същия начин. Законе. Постъпи по божествен начин, за да ти отговорят със същата мярка. Това подразбира стихът, с каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери. Казвам, изпълнявайте Божията воля доброволно, а не чрез насилие. Например, в нашата градина има няколко дървета праскови. Много брати и сестри минават по край тях, погледнат ги, но не вдигат ръка да си откъснат. Морал имат те. Знаят, че това е благо за всички. Те не са работили за тях, следователно нямат право сами да късат праскови. Други брати и сестри отиват за вода и като видят прасковите, посягат с и си откъсват две-три направо от дървото. Те са умни, искат чисти праскови. Децата не късат направо от дървото, но се навеждат и събират падналите праскови. Това е морал от страх. Те се страхуват да не ги бие някой. Нито възрастните са прави, нито децата. Човек трябва да се въздържа, да не взема от това благо, за което не е направил нищо. Вятърът, светлината, водата, въздухът. Те са създали плодовете. Ако искаш да яде с праскови, сам посаждай. Не хвърляй костилките на земята, но ги посаждай. Ако в една градина има 10 000 плодни дървета, всеки ще може свободно да си къса плодове. Божията воля се заключава в това да работиш за общото благо, за да могат всички хора да се ползват от плодовете на твоята работа. Като работят всички така, Изобилието ще дойде на земята. Посаждайте навсякъде семената на доброто. Тогава, дето минавате, ще има изобилно плодове. Изобилието ще разреши всички въпроси. Любовта носи изобилието. Тя казва, благото на едно е благо за всички. Ако имам всичко в изобилие, трябва да помисли и за окръжаващите. Имат ли и те това изобилие? Защо трябва аз да живея в изобилие, а другите да нямат насъжния вля? Ще ям скромна, проста храна, за да има за всички. Тази е основната идея, от която трябва да се ръководят всички хора. Благото, което иде от Бога, е общо благо. Човек трябва да бъде разумен, да знае как да разпределя благата на живота. Обаче с един разумен човек светът не се оправи. Всички хора трябва да бъдат умни, добри, справедливи, силни. Аз имах една бяла дреха, върху, върху която беше капнало малко олио. Какво не правихме за да изчистим олиото? Прахме дрехата с вода, с сапун, с сода, но люто не излезе. Най-после намазахме пятното с хума, оставихме го да предстои известно време и като изпрахме дрехата, пятното се махна. Какво представлява гумата? Закон за самопожертване. Прилагайте закона за самопожертването. Прилагайте го доброволно, не само веднъж, но много пъти. В тоя закон се крие разрешаването на всички въпроси. Той ще изчисти всички петна в живота ви. Той ще изчисти всички ваши погрешки и престъпления. За прилагането на този закон не се изисква голяма философия. С малко хума се свършва много работа. Само Божията любов носи пълния живот. Бесето от учителя държано на 2 ноември 1932 г. в София, пред общия окултен клас.